По певному часі вже не бажала зважати на права та вольності народу, який під її владу потрапив, а повела спершу менш активну, а тоді і активну, особливо за Сегизмунда Третього, політику заковтування, що визначалося експансійними заходами. Це й привело до національного гніту. Тобто Польща дивилася на Україну не як на самодостатнє етнічне і політичне тіло, як його, приміром, окреслив у поемі Рокселанія Клинович, 1584 рік, а як на певну територію, яку потрібно колонізувати і розчинити в польському етносі, культурі і державній структурі, що й почала активно чинити. Але Польща зуміла розчинити і зденаціоналізувати і то певною мірою лише горішні шари українського суспільства. Народ же знайшов силу постати на власну самобутність і витворив із себе нового носія державності – козацтво яке, з'єднавшися із частиною шляхти, стало державотворчою елітою-войовником за визначенням В'ячеслава Липинського. Отже, перший період історії козацької держави, її передісторія, формування козацтва в державоносну еліту, практично ж від початків козацтва, як автономної оружної сили, до повстання Наливайка та Лободи, яке й почало епоху козацьких національно-визвольних повстань і, власне, поклало початок визвольної війни українського народу. Повстання Косинського, як я доказую в етюді, давня українська поезія як чинник державотворення, Систему національно-визвольних вводити не можна, бо воно було міжусібне і малостановий, а не загальнонаціональний характер. І в історії повстання української держави носило деструктивний характер. Другий значний період історії козацької держави – час національно-визвольних повстань. Від Наливайка до Хмельницького. В цей період фіксуємо дві тенденції в державотворчих змаганнях – еволюційну та революційну, кажучи сучасними термінами. Частина козацької еліти, уз'єднані із частиною шляхти, виступає за автономістичне формування козацької держави в державному тілі Річчі Посполитої «Еволюційний шлях», образно кажучи, як дитина при матері, щоб вирішити почати самостійне життя, природний і натуральний процес. Цю політику провадили Кішка, Сагайдачний, Дорошенко. Останні два фактично сформували автономічну структуру козацької держави на основі козацьких проєктів, хоч і не повністю, Йосипа Верещенського, про який буде мова в отюді утопічне державотворче мислення в давній українській літературі, створених ще в часі повстання Наливайка. Але біда в тому, що не в родині матері мусила жити дитина, а з мачухою, яка не тільки не хотіла щоб дитина виросла і стала до самостійного життя, а всупереч природі, як-то підкреслюв анонімний автор історії русів, бажала, щоб те дитя війшло до Єлона, розчинилося у нім і народилося вже дитям єдинокровним собі, котре усамостійнюватися не мало б ніякої потреби. Саме через цю кричущу протиприродність імперіалізму як суспільної субстанції і народжуються національно-визвольні змагання поневолених народів. Через це, за загальнолюдською шкалою моральних вартостей, імперіалізм – субстанція негативна, лихоносна, і насильницька за своєю природою, вона ж ідентична із шовінізмом, тобто націоналізмом пануючої держави, а національно-визвольний рух субстанція позитивна, яка прагне повернути природний стан речей, що є, як писали давні мислителі, поверненням до Бога як світової гармонії. Бо кожен народ малий чи великий, має жити за своєю волею та правдою на своїй землі і при своїх вольностях та правах, це і є націоналізм пригноблених, упосліджених та уярмлених. Це націоналізм, так би мовити, прогресивний, бо веде до свободи і добра нації. Отже, козацькі повстання першої половини – XVII століття мали характер цілком національно-визвольний і провідники їхні Трясило, Павлюк, Гоня, Остряниця та інші робили реальні спроби революційного звільнення через збройне відсічення від мачухи держави удава-поглинача, котрий в основу своєї політики клав грубу експансію. Третій період – повстання Богдана Хмельницького, його звуче визвольною війною, яке й вибухнуло через те, що процес мирного, еволюційного виростання і утвердження козацької держави став уже безвиглядний. Ця війна тривала до смерті великого гетьмана 1657 році і далі, а зовсім не до 1654 року, як часом і тепер, цілком фальшиво, в догоду російської імперіалістичної історіографії продовжують датувати деякі історики. Цей третій період, на мою думку, завершується встановленням Великого князівства Руського за Гадіцьким трактатом, що було вищою точкою прагнень самого Богдана Хмельницького. Це сталося вже за Івана Виговського. Падіння ж Виговського 1659 рік позначило кінець епохи Богдана Хмельницького, тобто цього третього періоду. Четвертий період. Руїна. Вона почалася не з Воговського, як часом пишуть, а з Юрія Хмельницького, тобто з розколу України на два гетьманства. Вбирає в себе гетьманування самого Юрія, Сомка, Бруховецького, многогрішного Дорошенка, Ханенка та частину Самойловича, завершується падінням Чигирина, 1678 році, а перед цим падінням Дорошенка. Це період роздроблення України. Час важких її бід. Зрозуміло, чому наступає п'ятий період. Стабілізація козацької держави в російській протекції на лівобережі. Народ утомився і пранув спокою. На правобережжі в цей час ведуться тільки спроби відновити козацьке управління певною мірою і щасливі. Гетьманували тоді на лівобережжі Самойлович та Мазепа. Період цей протягся до 1700 року, а на правобережжі – до 1702 року, коли було придушено повстання палія. На лівобережжі він завершився з початком Північної війни Росії із Швецією. Шостий період, 1702-1724 роки, який завершився смертю Павла Полуботка, час експансивної ліквідації козацької автономії Петром І, тобто російський цар, почав запроваджувати ту ж, таки політику заковтування, яку вела щодо України Польща. Через це повстання Мазепи, а потім і Горлика, було закономірною реакцією козацтва на цей процес, так само і тихий бунт Скоропадського, і паперова війна Павла Полуботка. Зі смертю. Полуботка та ув'язнення його прибічників, дехто також загинув у казематах Петропавлівської фортеці. Починається, точніше, він почався зі смертю Скоропадського, а після смерті Полуботка утвердився остаточно той такий процес, що й за Польщі після поразки повстання Остряниці, тоді козацькою автономією. Почали керувати польські комісари. Навіть полковники були замінені на поляків. А за Петра І Україною почала правити малоросійська колегія. Так само і чимало полковницьких міст, посіли іноземці, зокрема і росіяни. Отже, Петро І ліквідацію козацької держави проводив за польською схемою, але жорстокішими та брутальнішими методами, вживши і відвертого геноциду, винищення козаків як державотворчої еліти в далеких військових походах та на канальних роботах. Про що скажемо далі у відповідному місці? Тотальний вивіз у Росію українських учених-людей, Ув'язнення і терор таємної канцелярії, що передчасно обескровило націю, і не дало їй сили піднятися на нове національно-визвольне повстання, ідентичне до повстання Богдана Хмельницького. Цей період можна продовжити до 1727 року, тобто до року відновлення гетьманства. Сьомий період від Данила Апостола 1727-й по гетьманство Розумовського, 1764-й на правобережжі по 1768-й рік, коли вибухла Коліївщина час агонії козацької держави. Хоч обидва гетьмани робили реальні, щоправда, нещасливі спроби її реанімувати, про це в нас буде докладна мова. Сюди ж дипломатична війна Пилипа та Григора Орликів із Росією з еміграції, їхні спроби організувати антиросійську коаліцію європейських держав, що допомогло б відновити козацьку державу, і гарантувало б її свободу та незалежність. Перехід Запорізької Січі під царську руку позбавив Пелика Орлика мілітарного скріплення його планів. Завершився цей період падінням козацької держави. І нарешті восьмий період, ліквідаційний, від 1765-го, 1768 років до появи енеїди Івана Котляревського, а на заході України до створення Почаївського культурного осередку другої половини XVIII століття і Закарпатського культурного осередку того таки часу. На Лівобережжі йде поступове знищення державних структур козацької держави. Починається боротьба опозиційна, історія русів, Новгород-Сіверський, патріотичний гурток, місія Василя Капніста в Німеччину, діяльність, полетики, Скородинський проект Горньої Республіки як духовного з'єднання освіченого стану, що було притечним творенням Української Духовної Республіки створеною остаточно вже в XIX столітті зусиллями українських романтиків. Така в загальних рисах найоб'єктивніша періодізація історії козацької держави. Той, хто прочитає цю книжку, зможе помітити «Визвольна війна українського народу». І я вже про це говорив, почалася тоді коли козацтво сформувалося як державотворча еліта войовник, тобто в кінці XVI століття. І відтоді та війна фактично не припинялася, аж доки не була козацька держава цілком знищена. Про що це говорить?